Hello rafiki, mimi ni rafiki yako. Elibariki mkumbo. Karibu tena kwenye maongezi yetu. Ni maongezi ya Kanyaga Twende. Eh, Kanyaga Twende ni, ni platformu platform ambayo inatusaidia Kupeana mawazo, kutiana moyo, eh, kujaribu kuyatazama mambo katika lugha nyingine na engo nyingine. Leo nimefikiri kwamba wakati mwingine pengine ni vizuri zaidi kutengeneza sauti kama hii kuwasiliana kwa maongezi na kuna watu wengi wamaniaandikia wakiniomba ingekuwa vizuri baadhi ya mambo tukaweka kwenye sauti ili iwe rahisi kuiplay kuisikiliza badala ya kujaribu kufikiria namna nyingine ya kufikia ubongo wetu na castorika ka kafupi. miaka mitatu iliyopita eh, kuna siku nilikuwa na shida ya kusafirisha mzigo kutoka mkoa nilipo kwenda mkoa mwingine. Na namna pekee ya kusafirisha ilikuwa ni kutumia basi. Basi siku muka niliwaamka alfajiri, nikaopakia mzigo wangu e, kwenye begi. Actually nilichelewa sana kuamka. Nilichelewa ikuwa kama dakika kumi kabla ya basi aliondoka nikaamka haraka haraka nikapacki mzigu wangu nilikuwa ni mzigu ambao umejaa sana kwenye begi kiasi kwamba begi lilijaa mndo kwa nikaangaika kushindilia vizuri begi likakaa vizuri na katika harakati za kufunga ile zipu, ile zip ikanyofoka nakumbuka hapo nibaki na Zipu zip nyofoka kiukweli nilichanganyikiwa Jasho lilintoka japo ilikuwa ni alfajiri na ni baridi jasho lilinitoka na nikawa nafikiri fikiri kwa dakika tano hizi naweza kupata wapi tena begi jingine la kuweza kutosheleza mizigo hii Wakati nikitafakari haya na kuhangaika kuangalia pembeni kwenye begi langu Nile begi nikagundua kwenye kona kabisa ya, ya engo nyingine ya zipu kuna zipu nyingine ya akiba Nafikiri wengi tunafahamu kwamba kwenye mabegi wakati mwingine kuna kuoga na zipu mbili. Na kiukweli sikuwahi kuiona hii zipu siku zote wakati natumia ile kwa sababu sikuwahi kuihitaji. Nikafunga, nikaitumia, nikashukuru Mungu sana. Na kiukweli niliweza kukimbiza mzigo na nikawahi gari linaondoka na mimi nafika na kiukweli mzigo wangu ulifika kama nilivyotarajia na nilivotamani iwe. Nikajifunza kitu kimoja wakati natafakari kwamba kuna wakati tuna vitu ambavyo vipo katika maisha yetu lakini kwa sababu hatuvihitaji kwa wakati ule tunaweza tukaona tusione umuhimu wake. Kuna wakati kuna watu ni wa, ni wa muhimu sana kwenye maisha yetu. Kuna watu tunaambatana nao katika maisha yetu, ni ndugu, jamaa na marafiki zetu. Lakini hatuaoni wa umuhimu sana kwa sababu kwa wakati huu hatuuhitaji. Wa lakini na kuhakikishia kwamba kuna siku kitu ambacho unakiona we si cha muhimu kwa sasa watu unaowaona sio wa muhimu kwa sasa kuna siku utawahitaji kwa hiyo ni muhimu sana ni muhimu mno kuhakikisha kwamba tunawaweka karibu wale watu wote wanaotuzunguka majirani wanaotuzunguka hu hakuna sababu ya kutosalimiana na jirani zako hakuna to sababu unapita mahali unaacha kusalimia huwezi jua ni wakati gani utamhitaji mimi siku ile bila ile zipu ya pili kiukweli ningekwama kuwahi kusafirisha ule mzigo na madhara yake angekuwa makubwa lakini bila kujijua na bila kuelewa niliona kabisa kwamba zipu hii ilinifanya kitu cha muhimu sana na kushauri na nakukumbusha kwamba moja ya vitu moja ya silaha ambazo tunazihitaji katika kupambana na kufanikiwa na kuweza kukanyaga katika maisha yetu ni vile vitu vinavyotuzunguka marafiki zetu masomo tunayojifunza Eh, lección anazopewa eh, ndugu wanaokuzunguka ushauri unaopewa kuna siku utauhitaji utunze ulee uhifadhi ili ukusaidie siku ambayo wewe huwezi kujua asante sana rafiki yangu mchana mwema kanyaga twende